Днес се очаква педагогическият съвет в флом да обсъжда наказание по случая на брутален побой, който изпрати едно от двете 13 годишни деца в болница – спор за закуски който завършва с болнично легло. Насилието между деца е отново на фокус и заради частотата. Съвсем неодавна имаше и друг случай в Дунавски град, този в Видин, когато 13-годишно дете, което се води на учет в детска педагогическа стая за хулигански прояви и агресия, преби 12-годишно дете, а записът от камерите на този побой беше разпространен безпрепятствено от някои медии и набра скорост в социалните мрежи. Сега казвам добър ден на Александър Миланов, клиничен социален асистент в Центъра по клинична психология към болница Токуда, но той има и сериозен опит по темата и като дългогодишен програмен директор на Националната пациентска организация и в управлението на различни застъпнически проекти за социални каузи. Здравейте, господин Миланов. Здравейте, благодаря за възможността. Тази безпричинна агресия между деца, ако я наричаме така, безпричинна, има ли шанс да разберем обаче явление ако не ни интересуват причините и финните разлики между различните случаи. Вижте, когато говорим за такива случаи на агресия между деца и то с такива сериозни последствия на първия ни порив, често е да търсим чудовище, някакво зло дете. Но а, истината е, че насилниците в тези случаи не са родени такива. Те са продукт продукция на а, години за немаряване, несигурност, липса на привързаност или недобре формирана, а и често преживяна или наблюдавана агресия. А, това са деца, които не са получили на време грижа, която да ги научи какво да правят, когато ги боли, когато се срамуват или когато се чувстват отхвърлени. И е да видим двата случая, ако искате. Например, този във ОМ, то е много впечатлителен поради, поради това, че а, става дума за една изключителна загуба на контрол. Т.е. поведението на това дете показва една а, силно дезинхибирана агресия, удари, които а, а, са многократно с ръце, в глава, вие знаете за щупени лицеви кости, травматичен шок. И това е изблик на една неовладяна ярост. Сега този тип поведение е характерен за деца с нарушение в емоционалната регулация и, и много често е индикатор, че има дългосрочна липса на базова сигурност. Тоест .е. като е на една такава стабилна връзка с родител, възрастен, който да моделира поведение. Във видим пък имаме още по-тежък социален фон. Детето агресор знаем, че е живял в ЦНСТ, а, където няма семейства. Център, е семей. Център за настаняване от сементи. Център за настаняване от сементи и така нататък а, да, в свят, в това да е те в свят, в, без емоционална сигурност. Често се сменят възрастните. На мен ми е важно да кажа, че в цене нямат за цел да терапевтират деца просто да ги отглеждат. Така, че там детето се научава, че уязвимостта се наказва и че да си алфа е равно на това да, да, да, да си в безопасност. А, а пък видеото за мен, особено този случай, защото нали малко преби ми е, идва в повече като определение, по-скоро по е съвсем различно за мен, но това видео за мен е шокиращо не само заради самия удар а защото е снимано и разпространено, което за мен показва един дефицит на а, емпатия, но и също забележете търсене на видимост, на една самолегитимация. Т.е. възприемайме, признаеме дори да те а, нараня. И това е един много дълбоко травматизиран модел на свързване. Не през грижа, а през а, страх. И, и в заключение ми се иска да кажа, че тези деца не са психично болни в класическия смисъл, но със сигурност са много травматизирани и социално маргинализирани. Тоест, .е. това са деца, чието граници между огняв и разрушение са се размили още в ранното им развитие. Първите три и ако системата а, не ги подкрепи сега, тя сега ще ги накаже, разбира се, има реален риск това поведение да се хронифицира. Т.е. да премина в някаква социопатия, в криминално поведение, в рецидивираща агресия. Сега, а, а, казвате нещо изключително важно, че и в а, двата случая виждаме дефицит на грижа, но той може ага. да изглежда този дефицит по различен начин. В единия случай може да имаш дефицит на грижа въпреки, че си от семейство. Тук ми се иска ага. да добавим още а, да усложним картината, защото, примерно, каква е разликата, когато... Синът на някой а, вип, на някой много важен човек, големец, политик, прокурор. Mm -hmm. Има такива случаи, нали? Спомнете си случая в Перник, да, прокурорски да. син, пребива, тероризира хора в един малък град. И когато дете от социален дом агресира спрямо съученици, защото очевидно това може да се случи и в семейства. И не пременно непременно от социалния статус на семействата, от това дали са богати, бедни или са облечени в много сериозна власт и могат да упражняват децата им турмоснат останалите. Важни ли са тези разлики? Разликата за мен е в гледната точка, а не в децата. Нали, една, в единия случай имаме деца, които имат чадър, имунитет и право на грешка, а в другия случай имаме досиета. А, а, в случая в Перни, който вие разказвате, нали, ако това дете беше в а, ЦНСТ, ще ще да е отдавна в институция от затворен тип, където в момента е младежа отвиден. И това е един системен двоен стандарт. Едните са провалени надежди на семействата, а другите са опасни елементи. И докато едните биват защитавани, а другите наказвани, ние няма как да имаме една справедлива реакция срещу насилието. Не всички деца са равни в очите на системата и това е проблема. Не само побоя. От 2010 Вие, Александър Миланов Подкрепяте доброволно Националната асоциация за приемна грижа Намирате ли връзка Между занемаряването На сектора социални услуги И увеличаването на агресията Между деца, защото Според анализите, 2025 До момента, това е средата на годината Се очертава като безпредседентна за нивата на агресия Между деца аз смятам, че нивата на агресия между деца не са се променили с годините. Просто сега станаха по-видими тези случаи, защото всяко дете има телефон и може да го заснеме а, и това да придобие широка гласност. Обаче, когато говорим за социалните услуги, тези, които би трябвало да подкрепят а, децата извършители, децата жертви и така нататък, включително и уязвимите семейства, защото трябва да си дадем сметка, че част от тези деца живеят в уязвими семейства, в които се възпроизвежда някакъв поведенчески модел, който се възпроизвежда поколение назад, включително и бедността и така нататък. Но тези социални услуги за мен са недофинансирани, раздробени и свръхнатоварени. И за съжаление в много голяма част от тях работят хора, които не искат да правят това. И тези социални услуги не могат да хванат ранните сигнали. Те са пренебрегване, насилие, нали, турмоз, липса на грижа. Т.е. нямат кой да види раната преди да стане удар. И както вие казахте, аз вече, може би 16 години съм свидетел на това как приемни семейства, социални работници и психолози се опитват да компенсират тази системна безотговорност, но това не стига. Защото ако децата живеят в среда без постоянна емоционална връзка, без модели за справяне, без пространство за изслушване, агресията става техния език. И, и не на последно място, когато няма системна подкрепа за родителите, за родителите училищата, общностите. Когато социални работника сам в София се налага да си сменят една, една карта за градски транспорт, за да обикалят на адреси и без ресурси, резултата е много предвидим. То е ескалация. Тоест не можем да искаме децата да са спокойни, когато света около тях се разпада, а възрастните поемат отговорност само за себе си. Mm -hmm. Вие споменахте а, ефекта мобилен телефон с камера в ръката на децата и ефекта mm -hmm. социални мрежи, но сега искам да ви попитам съвсем накратко как виждате ролята на традиционните медии. Достатъчно ли е медиите да обозначат с а, знак Видео 18+, съдържание с насилие според вас? Смятам, че медиите са част от виновниците за това, което се случва в момента. Изключвам ТикТок, Инстаграм, Ютуб и така нататък и организираните боеве в чат групи. Смятам, че показването на насилие без ясно да бъде усъдено, без да бъде разбрано, без альтернатива. Това превръща страданието на децата в спектакъл. Тоест децата започват да се разпознават в ролята на насилника или на жертвата. Има един ефект на, на, на, на зараза, имитация, дехуманизация, банализация на агресията, ако щете. За мен отговорната медия не просто трябва да маркира съдържанието. Тя трябва да зададе въпроси, да кани експерти, да търси отговорност и най-вече да пази достоинството на децата, защото ние видяхме тичаща репортерка по младежа от Видин, която искаше да чуе нещо от него. А защото иначе просто сме публика в един римски цирк на, на арената. Какво да се прави? Къде бъркаме като общество? Имате ли отговор с едно изречение? Да, искам да насърча всеки, който ни слуша да обича детето си и да го чува тогава, когато той има какво да каже, макар и без думи. Защото когато няма думи, има Език друг. Той е езика на тялото, на агресията и така нататък. А, децата ни имат нужда от любов, имат нужда от грижа, имат нужда от това някой да ги разбира и да се погрижи за тях. Те са изключително хаотични и объркани в днешния свят, когато стимулите са навсякъде, информацията е навсякъде, а всъщност липсва най-важното привързаността и връзката. Аз мятам, че всички тези деца ще да се справят по различен начин, ако бяха обичани и не бяха оставени на произвола да се отглеждат сами, както много деца се отглеждат. Отваряме една скоба. Не са и малко децата, които се отглеждат от свои възрастни роднини и така нататък тук, докато родителите им работят в чужбина. С интернет любов не се прави. Благодаря Ви, Александър Миланов, клиничен социален работник и дългогодишен застъпник на социални каузи и на посланието за по-истинско разбиране на социалната грижа в България и емпатията, която толкова често ни липсва.